Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, la música de Miqui Núñez. Hoy mi rumbo es mi corazón. Hoy ya sé que debo escucharme decirme todo lo que no me ha dicho nadie quien te ha dado vela en este entierro? z Pozo, nascut a Terrassa a Barcelona el 6 de gener de 1996, més conegut com Mickey Núñez, o senzillament com Mickey, és un cantant que es va donar a conèixer al 2018 com va formar part de la desena edició d’Operación Triunfo, on va quedar en sisè lloc. Ja sé que no També fau la llegida per representar l'estat espanyol al Festival de la Cançó d'Eurovisió amb el tema anomenat l'Avent del 2019. El 13 de setembre del 2019 va extreure el seu primer disc, que es diu... Ah, He visto al mar destronar a tu sonrisa He visto el miedo del que salí a pescar He sentido el poder del sol para escampar la brisa Palmeras que me cubren la lluvia tropical Caminos que me llevan hacia un lugar especial Recuerdos en las playas, sentados en la arena Después de tanto tiempo solo me queda pensar ¿Qué viene y va? Este mundo es imprevisible En tu mirar te siento un poquito más un jove al qual la seva família, el seu pare Miquel i la seva mare Montser sempre van recolzar amb la seva passió amb la música, inclòs com va decidir començar a, anar a classes de guitarra i de piano. Té un germà més petit, Eloi Núñez. Amb problemes de sobrepesa quan era més jove, el seu canvi ha estat en Radical. Va estudiar educació primària a la Universitat de Barcelona. També va treballar com professor auxiliar en una acadèmia en diversos amics. Va assenyalar com els seus artistes favorits, Dup Inc, The Cat Empire i Moos, i va declarar que el primer concert al que va assistir va ser del grup La Pegatina, l'integrant del qual, Adrià Sales, seria més tard el compositor del seu tema per Eurovisió. Empezaria con me levanto però no tengo energía para tant Un verano no se miden grados sino en planes improvisados en Abans de donar-se a conèixer de manera nacional era vocalista del grup Dalton Bank, els quals versionaven cançons als 70 i amb els quals a l'estiu del 2018 va anar de gira per Catalunya. El 2018 en Miki va audicionar per la desena temporada d'Operació Triunfo a ser el primer aspirant en aconseguir l'enganxina amb els càstings i un dels 18 concursants en sense seleccionatse per la gala 0. Va ser l'únic concursant d'aquesta edició que va aconseguir ser favorit dues vegades, la primera a la gala Cinquena, amb la cançó El patió de Pablo López i la segona a la gala 9ena. Amb aquesta darrera Miki va cantar la primera cançó en català de la història del programa, Una lluna a l'aigua del grup Xaranco. fou eliminat a la semifinal del programa, aconseguint, com hem dit, la sisena posició. Ningun missatge en Sabontella, és es que no queda nis la Com a concursant d'Operació Triunfo fou candidata a representar a Espanya El Festival de la Cançó d'Eurovisió 2019. Per a la primera fase del procés de selecció, li van ser atorgades tres cançons. L 'equilibri i la venda en solitari i Nadia se salva, a duo amb Natàlia Lacunza. Aquestes dues guerreres cançons van aconseguir un pas en la de preselecció a sent Miki i Natàlia els únics concursants en dues cançons a la final nacional. El 20 de gener de 2019, la venda fou seleccionada a través del vot del públic per representar Espanya al festival de la cançó d'Eurovisió el mes de maig a Televid. Finalment va quedar en el lloc 22 amb 54 punts, 53 per part del Televoto i un sol punt del jurat, concretament de Rússia. Aquestes són les cançons que formen part a Televerte, Coral de la Recife, Teno Verano, també en col·laboració o, per exemple, la venda del seu àlbum Amuza, que avui us han portat amb aquesta càpsula musical. Te compran porque te vendes Te vendes porque te sobras Te pierdes porque hay camino Te digo hay otras cosas Te sales porque te quieres Te quieres tu mente en forma Te eliges porque hay camino Te digo hay otras cosas La venda ya cayó Te sientes que ya tenías Te vives alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora la vida loca La venda ya cayó